...la solidaritat dels ciutadans amb una nova edició del Gran Recapte, que l'any passat, per exemple, va superar les previsions i va aconseguir aplegar a, a mil, mil, no, 1.095 tones de menjar. Es necessiten, sobretot, aliments bàsics, nutritius i de llarga durada, com ara llegums secs, llet, oli i lleunes de conserva de peix. A part dels supermercats, també es poden aportar aliments a través de la pàgina www.bancdelsaliments.org i es poden fer donacions econòmiques a través del portal de la Caixa i la línia oberta. Els bancs d'aliments de la parròquia de Sant Pacià a Sant Andreu, i de Cris Rey, a La Sagrera, s'han traslladat a un nou local que s'ha cedit l'Ajuntament. Ara unificaran esforços per atendre més de 400 famílies de la Sagrera, el Bon Pastor i Sant Andreu. El nou local de 500 metres quadrats els permetrà treballar amb més comoditat i organitzar-se millor. La parròquia de Cris-Rei i de Sant Pacià són els dos bancs d'aliments que reparteixen que viure a Sant Andreu. Amb el pas del temps, el nombre, el nombre de persones que tenen ha augmentat i, per tant, també els quilos d'aliments que amagatzeman. És per això que l'Ajuntament ha cedit un nou local al Banc d'Aliments de Sant Andreu. El Banc d'Aliments de la Parròquia de Sant Pacià preparen eh, els lots per repartir a unes 280 famílies. Per fer-los poden arribar a amagatzemar 4 tones d'aliments. Tot haver reconvertit sales de reunions en magatzems, l'espai se'ls ha quedat petit. En una superfície de menys de 200 metres quadrats no poden organitzar-se bé ni atendre adequadament els usuaris. Actualment, una sessantena de voluntaris col·laboren amb aquests bancs d'aliments. Les entitats desitgen que el nombre augmenti ara que s'han instal·lat al nou local.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 Doncs comencem parlant que avui es farà l'acte de lliurament dels Premis Sant Andreu 2012. L'acte de lliurament es farà avui a les 7 de la tarda a l'Auditori del Centre Cultural Camp Fabra, al carrer Segre 24 a32. El guanyador de l'edició d'en Guant ha estat el senyor Salvador Puga i Espunya. La cerimònia serà presidida pel regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, i llegirà el veredicte de concessió del premi. De seguit, hi haurà els parlaments de la presidenta del Consell Municipal del Districte, Immaculada Moraleda, de conseller de Cultura del Districte, Francesc Ibarç, i hem de dir que el regidor Raymond Blasi farà el lliurament d'aquest premi. A continuació, el premiat adreçarà unes paraules d'agraïment. L'acte es tancarà amb un aperitiu. Però sabem qui és Salvador Puga i Espunya? Doncs hem de dir que va néixer l'any 1920 a Sant Andreu i va començar a estudiar música l'any 1937 amb el mestre Joan Cerdà i Vila. Però va haver d'interrompre els esturis per incorporar-se a les files l'any 1938-39, quan la guerra...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 Dirigir l'Orfeó Lluís Millet del centre parroquial de la mateixa parròquia durant tres anys i actuar als centres dels Lluissos, del Casal i dels pares de Sant Andreu de Palomar en els espectacles musicals que s'organitzaven. Va ser director de l'Orfeó Leco de Catalunya des del 1949 al 1995, en què ho deixà per voluntat pròpia en fer els 75 anys, permaneixent com a director al llarg de 46 durant aquest període, doncs, conduí l'Urfeó tot col·laborant amb la banda municipal de Barcelona i dotant el repertori de l'Urfeó d'obres d'autors tan importants com ara Bach, Beethoven, Händel i de fragments d'òperes de Puccini, Verdi, Mascani, Wagner i així doncs, com dels nostres autors més reconeguts Millet, Pérez Mollà, Mas i Sarracan Morera, Joan Tomàs. Salvador Puga i Espunya ha compost diverses sardanes, totes elles estrenades a Sant Andreu de Palomar. I ara que ja sabem qui és el premiat eh, aquest any dels Premis Sant Andreu, doncs el que volem és continuar oferint-vos aquesta informació i, ens, i ara parlem de la Trinitat Vella, perquè ahir els veïns i veïnes de la Trinitat Vella es van organitzar en assemblea. Exacte, ahir els veïns i les veïnes de la Trinitat Vella es van organitzar en assemblea a les 7 de la tarda per participar en aquesta assemblea l'Església adjunta a la plaça de la Trinitat. Doncs els principals temes del dia a tractar van ser l'ocupació d'habitatges per incívics, el tràfic de drogues i inseguretat, el pla integral de la Trinitat Vella, canvis en la Junta i informació general. I atenció perquè avui comença oficialment la Festa Major de Sant Andreu 2012. Avui és Sant Andreu, patró de la nostra vila, i entre els diferents actes previstos hi trobareu a dos quarts de cinc de la tarda vai de Festa Major, músic Xavi Bonet, al lloc al Carrer Gran de Sant Andreu número 18-20 i organitza l'Associació de Gent Gran del Casal de Sant Andreu. A dos quarts de quatre de 6 de la tarda hi ha la Festa Infantil, al lloc Segre, amb la cantonada de Sant Adrià, i organitza Amics de la Fabra i Coats. És una festa infantil i hi ha llocs per exemple, trencar l'olla, carrer, eh, carreres de sax, etc. També faran un berenar i regals a tots els nens i nenes que vingueu. A les 6 de la tarda, demostració de country i de Taixi, al carrer Ramon Batlle número 2B. Organitza el Centre Cultural dels Catalanistes i es tracta de l'actuació dels grups twisters i Taixi Toagoista, d'Espanya. Actes gratuïts i a les 6 de la tarda, el segon campionat de Catalunya d'squash, al lloc les pistes d'squash del club, que estan a la Rambla Fabri Coats 47. Organitza aquest club de natació Sant Andreu i teniu, bueno, ja s'ha acabat les dates d'inscripcions, van ser fins al 27 de novembre. Recordeu que el club es troba a la Rambla Fabra i Puig número 47 i a les 7 del vespre lliurament del Premi Sant Andreu. Això serà a l'Auditori de Can Fabra l... i organitza el districte de Sant Andreu. A dos quarts de vuit del vespre, al dia després, al lloc Casal Catòlic de Sant Andreu, organitza l'Assemblea Nacional Catalana Sant Andreu per la Independència. És una conferència del Cercle Català de Negocis, la CNN, que passarà el dia després de la independència, amb la col·laboració del CEN. Molt bé, doncs a dos quarts d'avui del vespre lliurament dels premis del segon concurs de fotografies al Vall de Bastons. Això és al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu al carrer Quimedes número 30 i organitza la coordinadora de Vall de Bastons de, de Catalunya. També hem de dir que a les vuit del vespre hi haurà la, la missa solemne a la parròquia de Sant Andreu de Paloma organitza la parròquia de Sant Andreu de Paloma. I també a les vuit del vespre i a la nit de DJs Remember... Al lloc Gordi, uh, Lubis, i organitza l'Associació d'Artistes de Sant Andreu, a uh, DJ Kuisifu i DJ Pau Eulino Garcia Sound System. A Un quart de nou del vespre, hi haurà el Cinefòrum, homenatge a Catalunya 2, a càrrec de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Paloma. També hem de dir que organitza l'associació pel consum ecològic i responsable al Borró. Es tracta d'un documental aproximadament d'una hora i posterior col·loqui amb alguns dels autors. I a tres quarts de nou del vespre, concert, festa major. Ho faran a la parròquia de Sant Josep Manllanet, que està al carrer Sant Sebastià, número 55. Organitza l'Orfeó L'Eco de Catalunya i és un concert de cant Coral. A les 9 del vespre, sopar d'aniversari al Casal d'Avis, al carrer Bascònia, número 42 segon, que organitza l'agrupació excursionista Muntanya. Es tracta del sopar, del sopar de 82è aniversari i es farà el lliurement de medalles als socis de 25 i 50 anys. I a les 9 del vespre ens anem un altre concert, a Can Cervet. A les 9 de la vespre també hi ha un curtmetratge, A la muerte no se le echa de los bares, de Perla 28. A les 10 de la nit hi ha un concert a càrrec del grup Crank i a les 11 de la nit un altre concert a càrrec del grup Nou Sons. Tot això es realitzarà a Can Cervet. També hem de dir que a dos quarts d'una de la matinada hi haurà l'actuació de DJ Helios. Doncs, tal com hem dit, s'ho organitzarà al carrer Cervet número 64 i col·labora a la Comissió de Festes de Sant Andreu de Palomar amb el patrocini de Moritz. I t'agradaria anar de teatre, Jordi? Molt bé, vinga. Doncs teatre Llum de Gas. Això serà a dos quarts de deu del Vespre al Teatre l'Ateneu Abat Iodó 71 organitza també l'Ateneu de Sant Andreu. L'autor de l'obra és Patrick Hamilton i la companyia titular és la que s'agrada l'encarregada de posar-lo en escena. La companyia es diu Forat Sense Fons. Molt bé, doncs a dos quarts de deu de la nit, humor major amb Godoy, al carrer Neopàtria número 54, organitzat per Sant Andreu Teatre, i on Godoy doncs presenta el seu espectacle Veràs que tot és mentira import de l'entrada 14 euros col·labora MPC Produccions hi ha dos quarts de nit eh, dos quarts de deu de la nit i a la nit dels disgeis més pregó, més traca, més brindis al el lloc, els jardins de Can Fabra qui organitza la festa major reivindicativa és l'inici de la festa major hi ha el PDe Bullangues més PD Ovàries més pregó, més traca, més brindis més PD, Fot foc. Doncs deu nhi do la quantitat de coses que tenim organitzades per començar aquesta festa major. També hem de dir que a les 10 de la nit hi haurà la festa de D9 Ràdio a la plaça del Comerç. Organitza D9 Ràdio, associació de difusió radiofònica i cultural del Districte Nou. Observacions, doncs la festa de D9 Ràdio amb els DJs de la misura, ball de hip-hop i l'espectacle d'Art Mike versus Llobet, DJ contra bateria. I a les 11 de la nit, vine a celebrar Sant Andreu. Elefants són La plaça el lloc, la plaça Orfila, Qui organitza la comissió de festes de Sant Andreu de Palomar, que col·labora amb la penya barcelonista 100%, amb el patrocini de Mòrits. Es torna a Sant Andreu el digeu franc, el perruques, del Madness. Vine a, vi a reviure aquelles nits esbojarrades i a gaudir una festa inigualable. Vine, i aconsegueix una samarreta d'edició limitada d'aquesta festa major. I ja per acabar aquest intens dia d'inici de la festa major, doncs, el que podem recomanar-vos és que aquesta, aquesta nit us passeu a partir de les 11 al quart concert Salut i República. Aquest concert es realitzarà a la plaça de les Palmeres, és organitzat per Esquerra Unida i Alternativa i l'Assemblea de Sant Andreu. I qui actuarà? Doncs... Tres grups importants, Calla Universal, Humareda i el DJ Jaumix. Aquest DJ és d'aquí, de la Misora, de Ràdio Trinitat Vella. Molt bé, <coughs> doncs continuem amb aquest repàs de, inicial de notícies per informar-vos que demà s inaugura l'espai Josep Bota a la Fabra i Coats. L'acte vol rebre homenatge a la memòria de que va ser un dels fundadors de l'Associació de Veïns i de la Comissió de Festes de Sant Andreu de Palomar i impulsor de la Casa Asil. Doncs demà a les 10 del matí s'inaugura oficialment l'Espai Josep Bota... Bé, eh, rec, eh, rectifiquem demà a les 10 de la nit s'inaugura oficialment l'Espai Josep Bota situat en el recinte de la Fabra Coats amb aquest acte que comptarà amb la presència de l'alcalde de Barcelona, en Xavier Trias, i es vol retre homenatge a la figura d'aquest veí il·lustre del barri de Sant Andreu de Palomar. L'homenatge serà a les 10 del matí serà conduït per l'actor Andravenc Jordi Vanacolocha. L'espai Josep Bota tindrà les funcions de sala polivalent al servei del barri. I qui va ser Josep Bota i Prat a qui es dedica aquest nou espai a la Fabra i Coats? Doncs parlem d'ell. Parlem de Josep Bota i Prats, que va néixer a Sant Andreu de Palomar 1923... De ben jove ja va treballar a l'empresa Fabricowats on va ser encarregat i membre del departament tècnic. També es va vincular al ric teixit associatiu del barri a través d'entitats tan conegudes com la, el Casal Catòlic, a eh, Joventuts Obreres Catòliques, la Joc, Casa Asil, Esbar Maragall ha sent fundador també de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar, de la Comissió de Festes i del Centre d'Estudis Ignasi Iglesias. Bota va ser eh, reconegut l'any 1987 amb la Creu de Sant Andreu per la seva feina al barri i en 1999 va rebre la Medalla d'Honor de Barcelona. Molt bé, doncs ens queda només una informació per comentar-vos i una informació d'aquelles de pes, eh? perquè ja demà s'inaugura el centre cívic de Naves. I tant de pes, Jordi, perquè ja pots, els oients ja poden gaudir del nou centre cívic de Naves. Això serà demà, que s'inaugura aquest equipament tan important per al nostre barri. Doncs és per això que ja preparada una jornada de portes obertes en aquest espai perquè els vingueu a conèixer. Doncs en aquesta jornada de portes obertes començarà les 10 del matí amb una concentració de la Cerca Vila a la plaça Ferran Reyes amb la participació del grup Sagre de Samba i Animació Infantil a càrrec dels Mestomàquet. I també hem de dir que demà entre les 10 i mitja del matí i la una del migdia hi haurà la jornada de portes obertes per visitar el nou centre cívic i l'escola Bressol als Patufets. Es realitzarà a l'illa d'equipaments de la caserna Càrrec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 Nosaltres érem el gos i el gat Així que podíem parlar Quan nosaltres havíem de callar tres som acollididos De grato per força tant si vols com si no Els la gran oportunitat que nosaltres academ desnonats Els i nosaltres puntntes ramonetes amb les nostres caretes Els i nosaltres rucs entonats saberuts però desgraciats Ets un nosaltres ja només mirem perquè ell ja són una altra gent. Si sí, penaurats els humils, per aquest d'ells serà el país. Ells i nosaltres, Putes ramonetes amb les nostres caretes. Ells i nosaltres, rucs entonats, saberuts però desgraciats. Ells i nosaltres, ells ja famats, i nosaltres massa forts. Ells i nosaltres, ells van llançats, i nosaltres ja complexats. Què és el que ens queda, com mirats de pedra a la nostra poca terra? Escudella barrejada d una espartella i ne sabata no. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal i com us informàvem doncs fa un moment, avui comença oficialment la Festa Major de Sant Andreu i per parlar-ne donem el seu president, el, el president de la Comissió de Festes de Sant Andreu, en Miquel Serrà. Molt bon dia. Oh, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que ens depara aquesta festa major que avui tot just comença? Sí, avui tot just comença. Avui és dia 30 de novembre justament avui és Sant Andreu. Sí, senyor. O sigui, felicitats a tots els Andreus, Andreas i tota la gent de Sant Andreu, els andreuencs i andreuencas. El patró de la nostra vila. El patró de la nostra vila, aquí està. Uh -huh. Doncs bé, aquesta festa major, malgrat la crisi, malgrat les noves... Eh, lleis que, que ens han imposat aquest any, sí. hem pogut anar tirant la Festa Major endavant. Uh -huh. sí, en el programa es veu, en el contingut es veu, totes les entitats han volgut sortir de fora el casme a fer les seves activitats i a demostrar que Sant Andreu és poble. Sí, perquè la crisi us afecta d'alguna manera? Any? Sí, no n'hi do, en tema de patrocinadors i el programa de Festa Major, i això s'ha notat molt. S uh -huh. molt. Sí, sí. Doncs, eh, el, de tota manera, el que sí que s'ha pogut fer és tirar endavant amb aquesta Festa Major, tal com ens deies, i suposo que hi deuen haver -hi alguns actes que són aquest cap de setmana força especials, no?, ja per començar. Sí, aquest cap de setmana ja per començar avui mateix al Carme Sarret hi ha concerts, uh -huh. a Plaça d'Alcomerç hi Concert, concerts, al Jardinet de Can Fabre concert també, a la Plaça Urfila ja la fem Zon de Mòrit, uh -huh. o sigui, ja comencem forts demà dissabte a les 10 del matí s'inaugura la sala Polivalent Josep Bota, uh -huh. eh, que va ser un dels fundadors de la Comèdia de Festes. Uh -huh. eh, I llavors, durant el dia hi haurà tot d'activitats. Bueno, faran la, la, la tradicional, ja podem dir, la, la vedella eh, uh -huh. a Sant Adrià, Gran de Sant Andreu, que la comerçà, donaran eh? a les 8 del vespre. Uh -huh. A les 7 del vespre comença comença l'esclat andreuenc uh -huh. i llavors ja a la nit hi haurà més concerts uh -huh. o sigui que... i llavors ja passem al diumenge uh -huh. que és el dia que la festa grossa ja que avui no pot ser festiu perquè estem a dintre de la ciutat de Barcelona, el que avui tocaria com a poble ser festiu a Sant Andreu uh -huh. diumenge serà el dia gran uh -huh. i tindrem el pregó de festa major, que l'estany el fan els Amics de les Arts i la presentació dels Amics de les Arts bé el Dani Alegret, que uh -huh. és de Sant Andreu. Uh -huh. O sigui que hem de destacar que els Amics de les Arts també participen aquest any a, a la Festa Major de Sant Andreu. El, els Amics de les Arts uh, participen, sí. Fan, posen el seu granet d'arena vale, perquè es pugui fer el pregó de la Festa Major. Uh -huh. I ja de cara als propers dies eh, sí que hi haurà algun dia de festa, per tant el podrem aprofitar per gaudir de, de la festa major des del, prim, des del començament del, del mateix dia, no? des, de, des del matí. Sí, sí, sí tots els dies, o sigui, cada dia hi haurà festa, això segur, fins al 9 de desembre tindrem, s'entendreu ben animat. Uh -huh. D'acord, doncs el que sí que ens agradaria saber és quanta gent hi ha dintre de la Comissió de Festes perquè déu nhi la quantitat d'activitats que hi ha organitzades no? Bé, bueno, la, la Comissió de Festes o sigui, té els seus socis que són totes les entitats que d'aquí s'entendreu mm -hmm. que són una cinquantena d'entitats mm -hmm. i llavors aquestes entitats fan els seus actes mm -hmm. o i sigui, cada entitat fa un o dos actes que va sumant si són 50 entitats que són sòcies de la Comissió de Festes, doncs surten un total de activitats. No. Més les activitats pròpies que genera la Comissió de Festes per fer ingressos econòmics, per poder assumir costos, uh -huh. i llavors ja ha els, els altres actes que també són dintre de la Festa Major, que és el, el col·lectiu de les Festes Majors Alternatives i el col·lectiu de les Festes Majors Noivindicatives. Uh -huh. Perquè no ha d'haver-hi a... Uh pas diferències, no?, entre aquests tres tipus de festa major. No, no, totes, totes estan emmarcades dintre la, de la festa major. Tot és festa major i tots som festa major. Tots uh -huh. treballem amb un mateix objectiu. Vist amb altres visions, uh -huh. però tots treballem per una cosa, perquè sigui festa major i, i és això, no? Tots som la festa major, tots plegats fem la festa major. Uh -huh. D'acord. Doncs... I... Si vols afegir alguna cosa més així que destacat els propers dies? Bé, bueno, que tothom vingui a Sant Andreu, a oh. disfrutar de la Festa Major amb tranquil·litat, que ens ho hem de passar tots bé i sobretot amb molt de civisme. Exacte. Molt bé, doncs Miquel Serrà, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem doncs que aquesta nit sigui ja l'esclat d'aquesta festa major que tot just s'inicia i que doncs, aquests, aquests dies la gent sorti al carrer a passar-se d'allò més bé. Exacte, molt bé. Molt bé. Vinga, bona festa major. Igualment, bona festa major. Adéu-siau. Adéu-siau. Ah, molt bé, doncs, tal com us informàvem, avui hem par pogut parlar amb el president de la Comissió de Festes de Sant Andreu, en Miquel Serrà, que ens ha dit doncs, algunes de les informacions que nosaltres es doncs, esperàvem conèixer, no? que hi ha diferents actes dins d'aquesta festa major i dels quals doncs a partir d'avui en podrem gaudir. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit. Fins ara.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 que els meus són ni sangú no suporto tan joi no suporto fer que aquest malson acabi. Trobaré les forces que he perdut i que m'ha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 molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui, tal com us hem informat, doncs ja està a punt la festa major de Sant Andreu i el que no podria pas faltar en una festa major com la nostra, doncs és aquesta festa major de l'eix que demà es realitzarà durant tot el dia i per parlar-ne doncs a un dels responsables de l'eix comercial, en Prosper Puig, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que teniu preparat per al dia de demà? Bé, bueno, demà tot un dia de gresca i xirinola, no? Vull dir que, uh -huh. aviam, eh, és el dia de, que dediquem a l'Eix a la festa major, uh -huh. hi haurà durant tot el dia jocs infantils, i durant tot el dia també, des dels vuit del matí, es fa la cocció d'una vedella bruneta del Pirineu, eh, una de la nació d'origen catalana, uh -huh. eh, i que durant tot el dia estarem fent la cocció i a partir de les 8 de la nit donarem més de 3.000 racions que surten de, de l'avadilla aquesta. Uh -huh. Per això ja comença a ser una mica popular, sí, no? Sí, una, una tradició i un èxit assegurat, eh? ja pots uh -huh. fer fred, esperem, esperem que el temps ens acompanyi, suposo que farà fred com cada any per Sant Andreu, uh -huh. esperem que no plogui, segons les previsions no plourà i esperem que sigui un dia pues, això de, de festa, eh? que és el que té que ser la festa major, una mica aquest neguit que tenim tots i disfrutar. Uh -huh. En tracta, doncs, per tant, a convidar totes les famílies de Sant Andreu a passar-se per l'eix comercial a partir partida de mar. fem Això ho fem aquí al carrer Gran cantonada Sant Adrià, uh -huh. eh, per a part de sobre de la fira, podien dir davant de la passa de Pomera uh -huh. i ja et dic que a migdia també farem unes hamburgueses també per, per donar. Uh -huh. és a dir que durant tot el dia anirem fent, anirem fent cosetes i ara més, més és a dir hi ha gent que ja, com que ja ho sap de cada any va veure el procés de la cocció, no? des d'aquesta crua fins uh -huh. que a les 8 ja està totalment rostida i està a punt de, de donar-la. Clar, perquè a part del que és la, la vedella, doncs també durant tot el dia es van organitzant activitats a través sí. de l'EIS. Sí, sí, allà hi haurà, hi haurà jocs infantils, hi coses perquè la gent es va distreguent en tot el dia tenim un esponsor que, que cada any ens, que uh -huh. ens ajuda, que és Natural, que farà també activitats, és dir que durant tot el dia hi haurà, hi haurà... Eh, coses perquè la gent pugui passar per allà i es distregui no només mirant com es cou la vaca sinó fent activitats D'acord, doncs demà que no hi falti ningú en aquesta festa de, de l'Eix que segurament doncs, tindrà força èxit com cada any Segur, segur, l'any Prat ja dic que amb una hora i mitja ens vam liquidar les 3.000, més de 3.000 racions que van sortir Déu-n'hi-do eh? I després que pel migdia també hi alguna cosa vull dir que també val la pena passar-s'hi eh? D'acord, molt bé, doncs Brots per moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada avui Molt bé Vinga, Vinga, bona -deu. festa major Igualment Vinga, Molt bé, doncs ara farem una pausa Tornem tot seguit amb més informació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 Molt bé, doncs tal i com us hem anat informant durant aquesta setmana en aquest mateix programa, doncs avui comença el festival Humor Major al Sant Andreu Teatre, una de les activitats que no podien pas faltar en aquest inici de festa major de Sant Andreu. Avui precisament doncs, tenim l'oportunitat de, de poder gaudir de la visita d'un dels genis de, de l'humor com és en Godoy i per parlar-ne d'aquest tema doncs, tenim novament en Xavier Gontalet que segurament doncs, ens podrà informar molt millor de què és el que aquesta nit podrem veure al Sant Andreu Teatre. Molt bon dia, Xavier. Bon dia, bon dia. Doncs avui tenim uh, Platfort, eh, ja per començar, en Godoi. Sí. sí, comencem amb Platfort i... Què millor, que, millor que, el mestre, que el mestre dels monologuistes i de l'humor, que és en, en Godoy? Què millor que això, eh? Vull dir, uh -huh. fem, fem una estrena important perquè val més sortir en força, uh -huh. perquè entenem que Sant Andreu s'ho mereix. D'acord. Avui hem anat repassant els diferents actes que hi ha previstos per aquesta mateixa nit i, evidentment, doncs el que podrem veure aquesta nit és un espectacle que es diu Veràs que tot és mentira, no? Correcte. Verás que tot és mentira és l'espectacle d'en Godoy, que el text també és d'ell, eh, doncs els, els nostres artistes, completament en Godoy, que eh, es fa els seus propis textos, uh -huh. i avui estrenem Verás que tot és mentira, i, i jo diria que és una frase doncs, adequada, adequada sobretot per uh -huh. persones que ja portem anys eh, uh -huh. en, aquest, en aquest món, no?, que ens en donem adonem que, que a vegades perquè a ens enganyen, ens enganyen amb coses i al final és el, això del veràs que tot és mentira. No? Uh -huh. A més, eh, en Godoy obrirà la porta avui a tot un seguit de monologistes que aniran passant pel Sant Andreu Teatre, com per exemple demà l'Alvaro Carmona. Sí, jo crec que, que hem posat el mestre davant eh, uh -huh. i després els seus alumnes, els alumnes o discípuls sí. de, de, de, perso de persones que d'alguna manera segueixen l'escola d'en Godoy. No? Uh -huh. demà, demà tenim també a l'Àlvaro, l'Àlvaro Carmona és una persona jove, hem buscat eh, aquest monologuista jove que, que porta molta gent jove al seu costat eh, de públic perquè eh, el seu espectacle doncs, és, és un espectacle increïble, eh, ingeniós, eh, val la pena val la veure-ho perquè s'aparta eh, absolutament de tot el vist eh, amb els monòlegs actuals no?, que es fan. Mm. D'acord, doncs això serà aquest cap de setmana. Sí? Tenim amb nosaltres a l'Olga Escribano, que té alguna pregunta per... Molt bé. Hola, bon dia, Xavier. Hola, què tal? Bon dia. Doncs mira, molt bé. Doncs jo volia preguntar-te, aquest show de Carmona, eh, eh, per qui em sembla que té més coses? No solament ell, com a monòleg, no? Hi ha més gent que participa. Bueno, amb el, el, el menor espectàculo del mundo, vull dir, ell, ell és l'artista el, el, principal dins de l'escenari, doncs, però que els seus guions són eh, guions que d'alguna manera estan recolzats i protegits per una, per una empresa doncs, com és el Terrat, que d'alguna manera petlla pels seus, seus textos. No? Aleshores, ell, ell, ell, evidentment, en l'escenari està ell només. Sí. Eh? Uh -huh. uh -huh però va parlar, no van sortint tot un món de màgia, no? Perquè sí, sembla sí. hi ha ballerins, jo... hi han llunyons, músics, elefants, o sigui, sí. que no és un monòleg, diguem, típic com a l'Estan no. Up, que es parla d'un tema personal i es veu a no. l'Estan Up, sinó és més eh, un espectacle que el porta amb tota una màgia, no? Exactament, o sigui, jo no anticiparia massa coses perquè, ah. de, fet, de fet, clar, és l'èxit de, de, de la sorpresa, no?, de que la gent vegi, però el que és una persona capaç de desenvolupar diferents coses dalt d'un escenari uh -huh. i fer la màgia que és de l'artista, que és des de fer de pallasso, des de músic... O sigui, és un, un col·legi de coses que fan que l'artista dalt de l'escenari es vegi que és molt complet, no? que no és solament un artista que t'explica quatre xistes, no? amb tots els respectes amb els que ho fan, eh? Cuidado. No, no vull, no vull a ningú. Exacte, Però és un sí, altre format, no? Podríem exacte, dir. és un altre format diferent que el fa que sigui un espectacle original. Doncs entens? Ten... això és el que nosaltres treballem. Doncs uh, sembla que serà molt maco perquè sembla que crearà un món sí. molt màgic. De... Sí, Dintre... de la, té l'encant, perdona, que, té l'encant de, de, de gent jove, de gent amb il·lusió, de gent amb ganes, vull dir, té un, té un encant de de frescura, saps? doncs saps? Penso que, que els monòlegs, a vegades, tot és sempre el mateix, no? I, i, i, no i a l'Àlvaro, la, la diferència és lo que l'impera, el, el, el, el que ell protegeix, no? Ser diferent, no? De, jo crec que ho aconsegueix, no? El que passa que després és el públic el que ho ha de dir, no? Jo invito a tothom que vingui, que vingui al teatre, que, que deixem una mica la televisió, que, que també és important veure-la, no? Però que vingui, que si no ve la gent a teatre, els espectacles serien impossibles de fer. Mm -hmm. Sí, que tindrem diversitat de monòlegs Tenim... i, doncs i espectacles. Sí, doncs, doncs sí, teniu monòlegs diferents, amb mestres, amb gent, amb gent jove. Eh, jo crec que és, que és fresc, és un tema que, que ens han... a nosaltres ens fa molta il·lusió venir aquí a Sant Andreu, perquè, perquè entenem que la gent ho ara de veure, això, no? I ha de gaudir d'uns moments màgics, no?, com diu l'Àlvaro, no?, amb el seu menor espectacle del món ha de ser, ha de ser un moment màgic i en uns moments actuals com tot és un, un desencant doncs ens fa falta tots plegats Sí, necessitem màgia estem d'acord D'acord, doncs hem de dir que aquesta nit actua dins la festa major al Godoi i sí. a demà l'Alvaro Carmona i la setmana que ve doncs, tindrem l'oportunitat de poder gaudir d'altres monologuistes dels quals doncs, la setmana que ve ja, ja si et sembla en parlem més, més profundament Perfecte, encantat de parlar-ne de tot això Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Una abraçada, gràcies una a, sa... a vosaltres Adéu. Adéu, bon dia. Adéu. Molt bé, doncs ara fem una pausa i entrem ja recte final amb els esports que està ja el nostre company Rubén Domènech aquí esperant a la porta per tant eh, anem a fer una pausa i tornem tot seguit amb els esports, fins ara Trinitat Mediterrània 98.5 FM. Escolta'ns amb els cinc sentits. Des del districte de Sant Andreu de Palomar. Radio Trinitat Benya. Sintonitzes sí, amb el sol. A l'etere un nou pot que viu s'oï la. Radio Mediterrània primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de La limitate di alunata contizie fatena Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs parlem ara mateix amb el nostre company d'esports, en Rubén Domènech. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs què el que ens de pare esportivament parlant aquest cap de setmana? Aquest cap de setmana i aquesta setmana. La setmana passada, vam, bueno, aquesta setmana que hem fet, hem tingut la Copa Federació per part de futbol. Dimecres passat, el Sant Andreu va jugar a casa contra el Logroñés els setzents uh -huh. de final, el partit d'anada. Van guanyar 3 a 1. Uh -huh. Dimecres que ve, a les 8 del vespre, tindrem la tornada uh -huh. a casa seva, per això, a Logroñés. Allà uh -huh. qui passa avui temps. Hi haurà la possibilitat de retransmetre... La idea és que sí. S'està sí, parlant... La... Sí, o sigui, la idea és que sí, però com són desplaçaments entre setmana i a fora, costa sí. més fer-los. Uh -huh. S'intentarà fer-lo retransmetre-la casa a les set, a dos quarts El que sí que hem de dir és que jugant 90.000 euros que ja ha de pel·líts... Sí, mig, que és important. Una pel·lícula, aquest... doncs, ja... Aquest... Sí, sí, va començar aquesta setmana el partit dels setzents, uh -huh. un cop ja acabat, es distribuïen els que tenies més a prop per zona, va tocar el de Bronyers... Uh -huh i és això, ara passa a perquè més jo que vas passant vas guanyant Ai, és i, important. És, i després potser ens toca jugar amb algun grup amb algun, amb algun club important d'aquests que sí, sí, clar tot això després, home, és, és que sempre va bé aquestes coses i ara què és el que podem dir d'aquest cap de setmana? aquest cap de setmana tenim el Sant Andreu Hospitalet dissabte a les 12 recordem mm. que normalment és diumenge a les 12 aquest cop és dissabte a les 12 uh -huh. perquè és un partit especial ja es celebra ja que és la festa major del poble uh -huh. es fem el Sant Andreu també la celebra i es farà una jornada especial on hi haurà un trofeu en joc uh -huh. homenatge a l'expresident Areste uh -huh. tenint en compte que un partit important ja que Sant Andreu va a 8 eh, 21 punts i l'Hospitalet 5 amb 28 el Sant Andreu amb 21, perdó eh? l'Hospitalet uh -huh. amb 28 és a dir que el Sant Andreu aniria per la setena plaça o... això mateix va. podria setena, sisena depèn que fessin els altres uh -huh. Però l'important és allunyar-se de la zona de descens, que ja estem només a 5 punts, per la qual és allunyar-se de baix i intentar anar cap a dalt. I tenim més coses? Femení. El femení, aquest cap de setmana, juguen un partit molt important contra el Girona. La setmana passada vam empatar a casa del Barça 1-1, un punt molt important, molt difícil. Aquest diumenge a les 11 tenim el partit a casa del Girona, on està quart, nosaltres cinquè. Uh -huh. No ens, podríem, no ens podríem superar, perquè ells 22 punts, els altres 17, però és molt important per allunyar nos dels que tenim per sota intentar mm. aquest difícil ascens, molt difícil, però bueno, mm. intentar acostar-nos. Això és el que fa el... el, el, el, el camp, perdona, no al waterpolo, ara sí. I el partit del waterpolo el retesmetrem per aquí mateix oh, hem bé. de dir que el partit de waterpolo i el de futbol van seguits uh -huh. el futbol juga a les 12 i mig a les 12 a casa uh -huh. a dos quarts de 12 ja estarem aquí el waterpolo serà just després començarà a les 2 i mitja a dos quarts de 3 aquesta gent del waterpolo sempre sempre són midoria, a l'hora no de dinar, eh? sí, a no dinar no sé com s'ho fan però, dinar tranquil, com? però hem de dir que també el retesmetrem o sigui, tenim una jornada intensiva aquí amb l'esports uh -huh podria ser que pe és una cosa amb l'altra en el que són entrevistes Val. però això anirà sobre la rima sobre la marxa uh -huh. però farem els dos el Waterpolo és uh, contra el Montjuïc molt bé. partit important contra el Mediterrani la setmana passada la jornada 7 es van perdre 8 a 4, uh -huh. rival directe jornada contra el Montjuïc nem 8ens amb 7 punts ells van 12 no han guanyat cap partit ni empatat cap partit és molt important per intentar la copa que són rivals directes, que ja no va dir el nostre entrenador. Waterpolo okay. la no en tenim aquesta setmana. Descansen. Bueno, doncs això, que descansin, que s'ho en calma i que tornin, sí. amb, amb, amb, tornin amb, amb forces. Tornin amb totes, exacte. Sí, sí. D'acord, doncs, Rubem, moltíssimes gràcies a vosaltres, eh, com sempre, per, doncs, per quedar-te a aquesta hora, ja. oferir-nos la, la informació esportiva. Cap problema, un plaer. Molt bé. Doncs ens retrobem la setmana que ve, si sembla. Perfecte, aquí Vinc. estarem. Doncs molt bé. Doncs nosaltres ara que continuem amb el nostre programa d'avui anem ja directament al que és la nostra habitual agenda. Si l'escoltem? Sí, va. Molt bé, doncs tal com us dèiem, anem a la nostra habitual agenda i comencem parlant del nostre barri, comencem parlant de la Trinitat Vella perquè el Centre Cívic de la Trinitat Vella us ofereix maleta, farcell i arpillera. El Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer Foradada número 36, us ofereix l'exposició Històries de Migracions, és una exposició de treballs tèxtils que organitza el Centre Cívic Trinitat Vella i Fundació Ateneu Sant Roc. I hem de dir que aquesta setmana, aquestes setmanes que, que hem passat, s'està doncs realitzant la quarta setmana europea de la prevenció de residus. Exacte, Jordi, coincidint amb la quarta setmana europea de la prevenció de residus, es fa la nova edició de Renova la teva roba, que enguany inclou una quincena de punts d'intercanvi a tota la ciutat. Podeuen com al... per exemple el Banc del Temps del Bon Pastor Exacte Quan, Jordi? Doncs les dates i horari d'intercanvi és avui i demà De 10 del matí a 1 del migdia uh -huh. I també hem de dir que coincidint amb la quarta setmana europea de la prevenció de residus Té lloc una nova edició de renova a la teva roba Que enguany inclou una quinzena de punts d'intercanvi diferents Amb el treball de més de 20 equipaments municipals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 Més coses a comentar-vos, ens n'anem en cap a les biblioteques de Sant Andreu, que us ofereixen un cartell, es diu Xoque de Reyes. Les biblioteques de Sant Andreu tenen un regal per tu. Si us acosteu a les biblioteques avui, us regalaran un cartell de la nova coberta del llibre Xoque de Reyes, de l'editorial GigaMesh, a tots els usuaris, usuaris i usuàries que facin un préstec o un retorn d'un llibre de la saga Cançó de Gen Foc, de l'escriptor George R.R. Martin. Ens queden pocs minuts ja per al nostre programa d'avui, per desitjar-vos un bon cap de setmana. Parlem ara mateix de la nau Ivanov, que us ofereix El dolor invisible. Avui demà a les, a les 9 de la nit i el diumenge a les 7 de la tarda. És una adolescent estranya i solitària que està internada en un psiquiàtric. Cada dia que passa va canviant de personalitat, d'edat, d'actitud, i menys el misteri que l'envolta es va fent més i més gran, un metge jove intenta, com si fos un detectiu, desenvolupar que a poc a poc la troca de la ment de l'adolescent. De tota manera, la veritat no és el que sembla, perquè quan el passat pren forma i els secrets afloren, el present s'ofreix una extraordinària i sorprenent metamorfosis en la qual res no és real. O sí! Sigui, la companyia es diu La Guàrdia Pica Teatre Molt bé Doncs aquesta és una de les activitats que podreu realitzar Aquest cap de setmana a la 9 i 9 Però és que més us ofereixen d'altres Com per exemple eh, Podríem parlar de l'estat Jansés Que han canviat d'horari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 L'entrada val 6 euros. I més coses a comentar-vos, ja ens queden doncs, pràcticament un minut i mig eh, doncs, dir-vos que aquesta actuació de claquer és realitzada pels amics de La Nau i l'associació Tot pel Claquer i que val 4 euros. Més coses a comentar-vos de La Nau, i, bueno, doncs que us ofereix l'exposició de fotografies portraits. Exacte, l'Anna Ivanov us ofereix l'exposició de fotografies-portrets, que és una exposició del fotògraf Joan Picanyol. Molt bé, el Joan Pequeñol, nascut a Mollà 1953, a Portrait és la seva primera exposició dedicada en exclusiva als retrats. Més informació a www.fotosagrera.es També dir-vos que la Biblioteca i Nes i Iglesias Can Fabra us apropa a les aventures aquests dies del Capitán Trueno fins al 15 de desembre. I nosaltres, doncs, que d'aquesta manera arribem al final del nostre programa d'avui. Donem les gràcies a l'Olga Escribano i al Carlos Gasull per la seva presència en aquest programa, sense els quals, doncs, evidentment, no podria ser possible. I nosaltres en recupa... ens... Tornem a... ens tornem a escoltar a partir de dilluns. Així que passeu un molt bon cap de setmana i això, doncs, que passeu també una molt bona festa major. adéu -seu.